בעזרת השם, העצות המבוארות, התחזקות. א. מי שרוצה לשוב אל השם מטבח, היינו שחפץ לשוב בתשובה באמת ורוצה לנהוג על פי תורה באמת, כפי רצון השם, חייב להיות בקיא בהלכה. היינו שצריך ללמוד הרבה את דעתם של צדיקי האמת, וצריך ללמוד הרבה אצל אנשי אמת. שהם בקיאים בדעתם של צדיקי האמת כדי שידע איך להתנהג בדרכי התשובה. היינו בדרך של יראת השם בקיום התורה. כי אם לא יודעים איך לנהוג בדרכי התשובה, אפשר שנדמה כי נוהגים בדרך נכונה, ובאמת התנהגות זו מנוגדת חלילה לדרך האמת. גם צריך להיות חזק בדעה כדי שלא ליפול ולא להתרחק מן האמת על ידי שום מניעה או שבעולם. הן בעת עלייה, הן בעת ירידה, ברוחניות ובגשמיות. ברוחניות, בעת שאדם מתעורר לתפילה ולימוד, וחש חיות ושמחה בכל מעשה טוב, ומכל נקודה טובה. וכן בגשמיות, כשאין לו איסורים, הן מצד בריאות הגוף, הן מצד הפרנסה וכו', הן מעצמו, הן מבני ביתו. שכל אלו מצב של עלייה הם. אזי צריך להיזהר מאוד בזמן כזה שלא ליפול לשום גאות חס ושלום ולא להתרחק מן האמת הן מחמת רחבות הגשמיות הן מחמת המצב הרוחני הטוב ושלא לחשוב בגלל המצב הרוחני הטוב שיודעים כראוי איך להתנהג בדרכי התשובה רק צריך להרבות בתפילה על השם מטבח להינצל מן הטעות ולזכות להבין את האמת של כל דבר כראוי וכן בגשמיות צריך בוודאי להישמר מאוד מגאות בשעה שהבריאות טובה והפרנסה בשפע וצריך להתחזק מאוד ביראת השם וקיום התורה ולא לחשוב בעת ההרחבה כי מחוסנו נגד הייסורים כמו שרואים שאנשים רבים טועים ומתרחקים מן האמת מחמת הרחבה גדולה ועשירות וכתוב במסכת אבות ואל תתייאש מן הפורענות הוא מבואר בכמה ספרי אמת שהפירוש הפשוט הוא שבזמן שהאדם מצליח, אל יחשוב כי מחוסנו נגד איסורים ופורענות. רק שישמור עצמו מאוד מגאות, ותמיד יבקש מהשם מטבח שיצילו מאיסורים. וכן ברוחניות, בזמן שיש התעוררות בתורה ובתפילה וכולי, אל יחשוב כי מצב טוב זה הוא ביראת שמיים ועבודה יימשך תמיד. רק צריך להרבות בתפילה על השם מטבח שלא ייפול מן ההתעוררות. וצריך להיזהר שלא להילקד בשום קלקולים ובשום מכשולות. כמובן בדברי חז"ל, אל תאמין בעצמך וכו'. ומאידך, בשעת ירידה ברוחניות ובגשמיות. היינו שברוחניות אין לו שום חיות בתפילה, בלימוד ובשום מעשה טוב. ובגשמיות הוא חס לשלום אינו בריא ומחוסר פרנסה, וכן איסורים אחרים חס לשלום. כפי שרואים שהשם מתבהף מנסה את האדם בכמה ניסיונות. שכל אלו משמעם ירידה, צריך אז להתחזק ולהיות מלומד ובקיא בדעת צדיקי האמת, וצריך להרבות בתפילה לפני השם ידבח, שאיסורים וניסיונות אלו לא יפילו ולא ירחיקו אותו מן האמת, וצריך לקיים המבואר בתהילים, אם השק שמיים שם אתה והציע שאול יינקה. היינו, אין בעת הרחבה והצלחה, שאז בבחינת השק שמיים. אין בעת ניסיונות ואיסורים חס ושלום, שהם בחינת ויציע שאול, צריך לדעת שהכל מיד השם, ובעת הצלחה לא להתגאות כאמור, ובעת ניסיונות ואיסורים חס ושלום להישמר מעצבות ומייאוש, ולא לחשוב כי אין חלילה מוצא, רק צריך לזכור ולהאמין שהשם יתברך יכול לעזור תמיד. וגם זה מבואר במאמר חז"ל הנ"ל, ואל תתייאש מן הפורענות. היינו, אם נלכדת חס ושלום בפורענות וייסורים, אל תתייאש מן הישועה. רק כבה תמיד אל השם מטבח ובקש ממנו ישועה ורחמים, ובוודאי הושיע. כי השם מטבח מושיע תמיד לאדם הקורא אליו באמת, כמבואה בתהילים. קרוב השם לכל קוראיו, ולכל אשר יקראו הוא באמת. על כן, גם אם נפל חלילה לשאול תחתיות ברוחניות או בגשמיות, צריך לזכור שאם יתגבר לשוב אל השם מטבח. אפילו מן החטאים והעוונות וההתרחקות הגדולים ביותר, בוודאי יעזור השם יתברך לאדם שיתקרב לאמת כראוי. ואדרבא, כאשר פונים אל השם יתברך מהתרחקות גדולה באמונה פשוטה באמת, הרי זה חשוב ביותר אצל השם יתברך. כי השם יתברך יודע את הקושי של המניעות והבלבולים שמפריעים לאדם בריאת השם לקיום התורה. ובפרט האדם שנתרחק מאוד מהשם יתברך, קשה לו ביותר לפנות ליראת השם בקיום התורה. אבל בהתגברו ובפנותו אל השם יתבח. השם יתבח עוזרו אל להשלים חפצו כראוי. וכן בגשמיות כאשר אדם נופל ליסורים ולסכנות הגדולים ביותר חס ושלום. צריך לזכור ולהאמין שכאשר יפנה באמת אל השם יתבח בתפילה ובתשובה, הוא יתברך יעזרו בוודאי וימשיך עליו הרבה חסדים וטובות. ב. עיקר גדולתו של השם יתברך, הוא שגם האנשים שהתרחקו מאוד ממנו מקיום התורה, הן מחמת חטאים בארונות בשל התגברות יצר הרע, הן מחמת ניסיונות בגשמיות, שבעטיים נפלו לקלקולים ומכשולים, אזי כאשר הם מתגברים ופונים אל היהדות כראוי, מתגדל ומתפעל לכבוד שמיים על ידם למטה ולמעלה. על כן אסור לשום אדם להתייאש מלשוב אל היהדות מחמת שהוא רחוק מאוד מהשם נדבך בשל חטאיו עוונותיו. וגם אם ירבח עשה שלום לפשוח, אל יחשוב כי אין לו כבר שום חשיבות אצל השם נדבך. אדרבה, אדם זה שהתרחק ושב באמת, שיבתו חשובה ביותר אצל השם נדבך, כמובן באות א'. כי על ידי ההתקרבות של אדם מרוחק, מתגדד יותר כבודו נדבך, כמובן בתחילת הסעיף. בעיקר ההתקרבות של הרחוקים הוא על ידי צדיקי הדור האמיתיים. היינו על ידי התקרבות לצדיקי האמת וקיום דעותיהם, כמבואר בנקודי הלכות במקומות שונים. ג. החברים המקורבים לצדיקי האמת, ואוחזים עצמם כראוי בדרכיהם, צריכים להחזק ולעורר זה את זה ליראת השם ולקיום התורה. בעיקר ההתחזקות שאיש את ראו וחזק, נובע מכוחו הגדול של צדיק האמת שאליו מקורבים. כי לצדיק האמת כוח גדול כזה שיכול לתקן אפילו את האדם הגרוע ביותר שלא יצא עדיין ממעשיו הרעים ולא נכנס עדיין לדרך הקדושה אפילו כחוט השערה. אבל כמד שמבטל דעתו לדעת צדיק האמת והוא מקיים את סוטיו בשכל ודת כראוי, יכול צדיק האמת לתקנו ולעורר בו רגשים של אמת שיתחדש ויתגבר ויפנה ליראת השם בקיום התורה. וזה עיקר התחזקות שאדם צריך תמיד לדעת ולזכור שאפילו האדם הגרוע ביותר שאין הוא מתגבר כראוי על יצרו הרע ועוברים עליו מלחמות וניסיונות קשים כל הזמן שיחזיק עצמו כראוי בהתקרבותו לצדיק האמת ויתחזק לקיים ארצותיו הרי יש לו תקווה גדולה להתקיים ביהדות גם צריכים המקורבים לצדיק האמת לחזק איש את רעהו ולעורר זה את זה לאהבת השם וצריכים להזכיר איש לחברו את העצות הטובות שיודעים ומבינים על ידי התקרבות אל צדיק האמת. ד. צריך לדעת שהשם נתברך מתפאר אפילו עם הגרוע שבישראל. היינו שיש לשם נתברך כביכול קורת רוח, נחת ותענוג מהנקודות טובות המצויות אפילו בגרוע שבגרועים. ואפילו בפושע ישראל, כל עוד ששם ישראל נקרא עליו, עוד מצויה בו נקודה אשר בה מתפאר השם ידבח. היינו, אפילו אם אותו חוטא נפל לחטאים רבים ולעוונות מחמת רחוקו מן האמת, שבגלל כן מכונה הוא פושע ישראל, אף על פי כן, אם אוחז עצמו בנקודות טובות, היינו, תצאי תפילין, שבת, נטילת ידיים, ברכות, וכן נקודות טובות נוספות של היהדות, הוא אהוב להשם ידבח, והשם ידבח מתפאר בו. לכן אסור אף פעם להתייאש משיבה על השם יתברך, כי גם אם האדם נפל לחטאים ועוונות רבים, עליו לדעת כי אינו מאוס לפניו חס ושלום, והבתו יתברך אינה מנועה ממנו, ואם יפנה מעתה להשם יתברך, אזי הוא חשוב וחביב אצלו כביכול, כמבואר בנקודי הלכות. על כן צריך האדם לדעת כי הדרך לשוב פתוחה תמיד, כי השם יתברך לא יודע את הקושי של מלחמת היצר. הוא יודע עד כמה קשה להכניע את תאוות ואבלי עולם הזה, ובפרט עד כמה קשה להכניע את ניסיון הגאות והכבוד המדומה, שזה עיקר עבודה. כמובן בליקודי מראן בתורה קרא את יהושע, שעיקר התשובה והעבודה הוא להכניע את הגאות ואת הכבוד המדומה. ועבודה זו קשה יותר מכל העבודות. וככל שהאדם רחוק מן האמת יותר, כך קשה לו יותר להכניע את התאוות ואת הגאות. על כן, כאשר הוא מתעורר לשוב אל השם ידבח, אפילו מן הדרגה הנמוכה ביותר, אזי חשוב הוא מאוד אצלו ידבח. בעיקר ההתעוררות לשוב אל השם ידבח נובע מן ההתחברות עם אנשי אמת. היינו עם אנשים המקורבים אל צדיק האמת בלי שום שקר, ומתנהגים ביהדות בכלל ובפרטיות בכל מידה טובה בצנעה, בלי רעש ובלי פרסום. ויכולים למצוא נקודות טובות אפילו באדם הגרוע ביותר. רק באופן שעל ידי זה יעוררו אותו ליראת שמיים כמבואר בתורה הזמרה לאלוקי ועודי. כי אם דנים את האדם בכף זכות באופן שאינו ראוי, אזי מזיקו מאוד. כמבואר בנקודי ההלכות הלכות ללכות השכמת הבוקר הלכה א' עיינת שם. ה' hey, כשצריך לעלות מדרגה לדרגה, היינו, כשאדם המחזיק עצמו מתחזק ביהדות כראוי. זוכה להרגיש ולהבין רגש עמוק יותר בידיעת התורה ויראת השם, אזי הרגש והבנה אלו בחוכמת התורה ויראת השם נחשבים מדרגה גבוהה מקודם. ובשל זאת מכונה אדם זה שעולה מדרגה לדרגה. ואדם זה הזוכה לעלות במדרגתו חייב קודם לרדת ירידה לצורך עלייה. העיני שצריך ליפול מרגשיו בהתעוררותו הקודמים שהיו לו בעבודת השם. על כן צריך לזכור שאסור להיחלש בדעתו בעת ירידה, ואסור להתרפות לגמרי. כי כל ירידה עוברת על אדם שחפץ באמת להתחזק ביהדות. אין ירידה בגשמיות, אין ברוחניות, הן הרק ניסיונות לבחון אותו, אם לא להתרחק מיהדות. ואם יתגבר בכל כוחו לאחוז עצמו ביראת ה' וקיום התורה, אפילו בעת ירידה, אזי תהפך לו הירידה לעלייה גדולה כמוה בספר הבן. במקומות רבים וכל יהודי החפץ ללכת בדרכי היהדות באמת יכול להבין עד כמה צריך להתחזק בעבודת השם בקיום התורה ואסור ליפול אף פעם מדעתו מחמת הירידות ביהדות בבריאות הגוף, פרנסה וכו'. ואם יתחזק ולא יתבטל בשום אופן מחמת הירידות המניעות והבלבולים שמתגברים כנגדו ורוצים להרחיקו מיהדות גם אם יעבור עליו חס ושלום מה שיעבור אזי השם יתברך יעזרהו, שכל הירידות יתהפכו לעליות גדולות. היינו ברוחניות שיזכה להרגיש אורות בכל המידות טובות, שעד נפילתו לא חש בהן, ויזכה להתעוררות חדשה ביראת השם מקיום התורה, שעד הנה לא הכיר. ובגשמיות יהפוך לו השם יתברך את צרותיו ואיסוריו לישועות גדולות, כמובן בנקודי הלכות. גם מבואר שם בעניין ההתחזקות עד כמה צריך כל אדם להתחזק ולא להיבטל מפני שום מניעה ומפני שום ירידה. וצריך לדבר דברים הרבה, מחמת שכל אדם שנפל במדרגות שפלות, נדמה לו כי כל ענייני ההתחזקות המבוארים בספרי אמת, אינם אמורים בעבורו, אלא עבור אנשים גדולים העולים ומתעלים מדרגה לדרגה. אבל באמת אין הדבר כך. רק צריך לדעת ולהאמין כי כל ענייני התחזקות נאמרו אפילו עבור האדם הקטן והגרוע ביותר. כי השם יתברך טוב לכל וחפץ כי הקטן והגרוע מכל ישוב אליו. כי זאת התכלית של כל אדם ובשל תכלית זו נברא העולם. ו. כל אדם שבעולם, אפילו מי שהוא במדרגה התחתונה מאוד. היינו אפילו האדם הרחוק מהשם יתברך מאוד. כאשר הוא חפץ לשוב באמת, היינו ליראת השם וקיום התורה, צריך ללכת מדרגה לדרגה. היינו שצריך להתחיל בכל יום ויום בחשק חדש, לעסוק בתפילה, בלימוד, בכל מידה טובה. והעיקר הוא להתחדש בכל פעם ופעם בנקודת האמת. היינו להביט מכל עובדה ומידה טובה, אם הם באמת כראוי. כי זאת מכונה מדרגה לדרגה. כי על ידי זה זוכים בכל פעם להתקרב להשם מטבח ביותר. כך מבואר בנקודי ההלכות. גם צריך לדעת שכל פעם לפני שזוכים להתקרב להשם מטבח, מתגברות ביותר התאוות והדמיונות, מחשבות רעות, בלבולים, מניעות וניסיונות שאינן נותנים לאדם להיכנס לשערי הקדושה. ומטרתם להרחיקו מן היהדות ולהפריו מלהחזיק עצמו באמת כראוי. ומחמת זאת טועים החסידים והקשרים האמיתיים טעות גדולה. כאשר רואים פתאום כי תאוות, מניעות, בלבולים ודמיונות מתגברים עליהם, וחושבים כי כל זה בא מחמת שנפלו ממדרגתם, מאחר שבפעמים הקודמות לא התגברו עליהם כל אלה כל כך. אבל באמת אין זה מחמת נפילה חס ושלום, אדרבה. מחמת שצריכים לעלות מדרגה לדרגה. היינו להתקרב אל השם מטבח ביותר, כמבואר למעלה. בשל כך מתגברים עליהם כל התאוות, הבלבולים והקאומיות אלה וכו'. וכל זאת רק מחמת ניסיון לבוכנו, אם מתחזק כראוי. על כן צריך בכל פעם להתחזק מאוד שלא ליפול מן מחמת ההתגברות הנ"ל. ולא להתרחק מיהדות נחמת קושי המניות, רק להתחזק ברצונות אמיתיים ובתפילה ותחנונים לה' יתבהך באמת, שיוכל לעמוד ולא להתבטל מפני הניסיונות, ולהתחזק ביהדות בכל כוחו באמת, כל אחד לפי מדרגתו. ז. העצה כדי שהמניות, התאוות, הבלבולים והדמיונות לא יתגברו, ושלא להיבטל מפניהם, היא לתת צדקה לעניים הגונים כי עיקר גדולתו של השם יתברך מתגלה על ידי צדקה שנותנים לעני הגון ועל ידי המצווה הזו זוכים להכניע את המניות ואת הבלבולים שמתגברים בכל דרגה ודרגה על כל אדם לפי מדרגתו ח. <ח> עוד יש עצה על מנת שהתאוות, הדמיונות והמניות לא יתגברו ואף אם יתגברו שלא להיבטל מפניהם, ועל ידי כך לא ליפול מן המדרגה, והיא לשמוח עם כל נקודה טובה. היינו עם מעט היהדות המצויה בו, וצריך כל כך לשמוח בזה כמו ששמחים עם רכוש גשמי. היינו כסף וכיוצא בזה. גם צריך לשמוח במה שנולד יהודי ומקורב לאנשי אמת, שהם מדריכים אותו בדרך האמת. כי על ידי ההתחברות לאנשי אמת שמלמדים אותו ללכת בדרך האמת והיושר, יש תקווה גדולה להתחזק ביהדות תמיד. ועל ידי השמחה ששמח ביהדותו ובקרבתו לצדיק האמת ולמקורביו האמיתיים, על ידי זה שוברים את כל הקליפות, היינו את המניות, התאוות והדמיונות המתגברות בכל מדרגה ומתחזקים ביהדות תמיד. פת. כאשר מתגברים ושוברים את המניעות ואת הניסיונות ועולים בדרגה איש איש לפי בחינתו על ידי זה עושים טובה לחבר שעמד במדרגה זו שהאדם הנמוך מדרגתו צריך עתה לעלות לשם כי חבר זה עולה עתה למדרגה גבוהה יותר כי שני אנשים אינם יכולים לעמוד בדרגה אחת וזה שנקרא הרמה היינו העלאה שאחד מגביה את חברו כמבואר שעל ידי עלייתו לדרגתו זוכה החבר למדרגה נעלה יותר. י. צריך לדעת שכבודו יתברך ממלא את העולם כולו, ולית אתר פנוי מיניה. אין שום מקום בלא כבודו בהשגחתו. כי השם יתברך כביכול ממלא את כל העולמות ומקיפם. בשל זאת צריך כל אדם לדעת כי היכן שהוא מצוי שם אף מצוי עמו השם ידברך ורואה מעשיו, מידותיו ותנועותיו. ואפילו מי שעוסק במשא ובמתן בין הגויים, אל יחשוב שאינו יכול לעבוד את השם ידברך. היינו שאינו יכול להחזיק עצמו ביראת השם וביהדות, מחמת הגשמיות והחומריות המקיפים אותו, מחמת עיסוקו בין הגויים ובמקומות שפלים אחרים הרחוקים מן היהדות. אל לאדם זה לחשוב ולומר כך, רק אדרבה. ידע שאפילו בין הגויים ובכל המקומות השפלים והנמוכים אפשר למצוא את השם יתברך ואפשר להתחזק ביראת השם ובקיום התורה כי השם יתברך מצוי בכל המדרגות כי מבלעדי השם יתברך לא ייתכן קיום וחיות לשום דבר אבל במקומות השפלים והנמוכים כבודו יתברך מכוסה ועלום מאוד לכן משנופל למדרגות נמוכות היינו למקומות רחוקים מאוד מיהדות חייב להתחזק ביתר יגיעות וטרחות כדי שיוכל להחזיק עצמו ביראת השם וקיום התורה. ואם יתגבר כראוי, השם יתברך יעזרו בוודאי להשיג חפצו כראוי. י"א. צריך לדעת שגם אם נפל למקום הקליפות, היינו למקום נמוך ושפל כל כך שאנשים שם רחוקים מאוד מן השם יתברך, במעשיהם ובמידותיהם. ונתנה לו לאדם שנפל למקום ההוא או שכבר חלילה נפל למעשיהם הרעים, נדמה לו שכבר לא יוכל לשוב להשם מטבח, מחמת שהתרחק מאוד מן האמת. הן מחמת המקום השפל אשר לשם נפל, הן מחמת מעשיו הגרועים ומידותיו הרעות. צריך לדעת שאין האמת כך, רק מכל מקום רחוק מן האמת ומעומק המעשים הרעים והמידות הרעות, אפשר לשוב אל השם יתברך ולזכות לחזור בתשובה שלמה, אם מתגברים באמת. כי השם יתברך מצוי בכל מקום וקרוב לאדם בכל מקום הימצאו. אבל בוודאי במקומות השפלים, או כאשר אדם נפל למעשים גרועים, אזי השם יתברך מכוסה ונעלם ממנו מאוד. על כן על האדם להתגבר ביתר יגיעות וטרחות, וצריך לעמוד בניסיון כדי שיוכל לשוב אל השם יתברך. אמנם אם יתגבר כראוי, השם יתברך בוודאי יעזרהו שיבוא לאמת בשלמות. ישנם אנשים שעברו עבירות מרובות עד שנפלו להסתרה שבתוך הסתרה. היינו, שכה התרחקו מהשם יתברך עד שהנה מרגישים כי עוברי עבירות הם. וכשמתעוררים לשוב בתשובה נדמה להם כי כבר הפסד תקווה חס ושלום. ונדמה להם כי כבר לא יוכלו לשוב ליראת השם ולקיום התורה. כי כאשר האדם עובר עבירה בשונה בה נדמה לו כתר. ועל ידי זה נופל להסתרה, היינו הוא מתרחק מעט מהשם ידבח. אבל לאחר מכן, אם אינו מתחרט על הרעש שעשה, ועובר עוד עבירות רבות, אזי ה' ידברך מתעלם ומתכסה ממנו בהסתרה שבתוך ההסתרה. היינו שמתרחק כל כך מהשם ידבח, עד שכמה שחוטא אינו מרגיש כלל כי חוטהו. וכשמתרחקים חלילה מהשם ידבח, בהסתרה שבתוך ההסתרה, קשה בוודאי מאוד לשוב מדרך תואים אבל על ידי עסק התורה באמת אפשר לעורר אפילו אותו אדם שנפל בהסתרה שבתוך ההסתרה ואפשר גם להודיעו שיש לו תקווה גדולה לשוב אל השם נדבח כי באמת על ידי ההתקרבות האמיתית לצדיקי האמת שרק באמצעותם זוכים לעסק התורה באמת יכול כל אדם להתקרב אל השם נדבח אפילו להתרחק מאוד חלילה כל זאת כאמור על ידי התקרבות אמיתית לצדיקי האמת כי רק אז זוכים לעסק התורה באמת ועל ידי עסק התורה באמת אפשר לשוב אל השם מטבח היינו ליראת השם וקיום התורה י"ג. במקומות הנמוכים הרחוקים מאוד מהשם מטבח מצויה הקדושה הגדולה מאוד המכונה סטרי תורה אבל הקדושה המצויה שם עלומה מאוד לכן משנפל חס ושלום במקום שפל או למעשים גרועים ועידות רעות צריך לדעת כי אם יתגבר כראוי לשוב מדרכו הסרה יכול לשוב ביתר שאת ואמת גדולה יותר אל השם נדבך כי במקום שמצוי מצויה כאמור קדושה כמבואר למעלה וכשיסגל יתגבר באמת לשוב אל השם נדבך מן המקום הרחוק ומן המדרגה הנמוכה אזי יתגלו סטרי תורה לידו היינו דעות אמיתיות מן התורה שהיו עלומות ולא ידעו מהן, התגלו דווקא על ידו, והתגלה מאוד כבוד השם ידבח. כך מבואר בליקוטי ההלכות, כמבואר בליקוטי מוהרן חלק א', סימן י' בתורה ואלה המשפטים. כי כאשר אדם רחוק מתקרב אל השם ידבח, אזי מתגדל כבודו ידבח מאוד בכל העולמות. י"ד כאשר אדם מתעורר לתשובה עליו לדעת, כי בעת שחפץ להיכנס לדרכי הקדושה, או בעת שהוא רוצה לנסוע לצדיק האמת, שאלו היסודות לכל היהדות, אזי מתגבר בכל פעם יצר חדש, חזק, למונעו מכך. וככל שאדם נכנס יותר באמת בעבודת השם, היינו, ככל שהוא חפץ יותר לשוב ליראת השם ולקיום התורה באמת, מתגבר עליו יצר גדול יותר. על כן צריך כל פעם להתגבר, להכניע את העץ הרע החדש המתגבר עליו. ומכאן נובע שלפעמים, כאשר אדם מתעורר לנסוע אל צדיק האמת, יש לו תשוקה גדולה לנסיעה זו. ואחר כך, כאשר מתחיל לנסוע, תשוקה זו פוחתת. ולפעמים בהגיעו הצדיק נופן מתשוקתו לגמרי. כל זאת מחמת הסיבה מבוהרת למעלה. כי תכף להתעוררות הנשיאה לצדיק האמת ממיתו את היצע רע שהיה לו בתחילה. ובשל זאת מתלקחת התשוקה לנשיאה. אבל אחר כך כאשר חפץ כבר לנשוא ממש, מתעווץ ליצע רע חדש קשה מקודמו, בכדי למונעו מן הנשיאה. ומחמת זאת נחלשת תשוקתו, כי על ידי התעוררותו לנשיאה הצדיק האמת, בוודאי יתחזק ויתקרב ליראת השם בקיום התורה יותר מלפני ומובהר בדברי רחמנו זכרוננו לברכה כי כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. על כן מי שחפץ באמת להתקרב אל השם מטבח צריך לדעת כי יוכל לזכות לכך רק על ידי התקרבות אמיתית צדיק האמת. ובגלל ההתקרבות לצדיק האמת צריך התחזקות גדולה מול המניות של העץ הערה שמתגברות ומתחדשות תמיד על האדם שרוצה להתקרב לצדיק האמת. ט"ו ישנם כמה מיני צערה. לרוב העולם יש עץ צערה נמוך ומגושם המכונה רוח שטות ממש כי הוא מפתה את האדם לתאוות ומידות רעות ולעבירות ממש. ומי שיש לו דעת מזוככת ומבין בדעתו מעט מזער מגדולת השם יתברך בוודאי אצלו אותו עץ צערה פשוט ונמוך הוא שטות ואפילו הניסיון של תאוות ניוף ושאר תאוות ומידות רעות בפשיטות הכל הוא שיגעון, ואינו זקוק לשום התגברות מול יצר רע של עבירות חמורות. רק הוא צריך להתגבר כנגד יצר מהדרגה גבוהה יותר, שהוא עדין יותר מן העץ הרע הפשוט, המפתה את האדם לעבירות תאוות גמורות. כי עליו מתגבר עץ הרע של גאות, כעס, עצבות וכו'. אבל העץ הרע של רוב העולם באמת הוא שטות גדולה אצל אדם זה, וכל אדם צריך תמיד לבקש מאנשי מטבח שיצילו מכל מיני עצרים רעים ומכל מיני ניסיונות. ט"ז ישנם אנשים שעץ הרע שלהם הוא קליפת דקה. היינו עץ הרע עדין שאינו מפתה לתאבות רעות ממש ולעבירות ממש, רק הוא מביא את האדם לפגמים עדינים שהם בכמה פרטים גרועים יותר מתעבות ועבירות גרועות. היינו יצר רע של גאות, כעס, עצבות, חנופה, צביעות ועוד פגמים דומים. יצר רע כזה מצוי רק אצל אנשים גדולים. אבל זה עדיין אינו יצר רע של צדיקים אמיתיים. כי יצר רע שלהם הוא מלאך קדוש ממש. ואם אין כובשים כראוי את יצר הרע מלאך הקדוש, אפשר להגיע חס ושלום לפגמים גדולים יותר ומכשולות מאשר על ידי יצר פשוט. כך מבואר בליקוטי ההלכות. י"ז גם בעיני ההתקרבות לה' יתברך מצוי עץ הרע גדול. היינו לפעמים ההתלהבות גדולה מדי חוץ מן המידה. היינו הפרזה בפרומקייט, יותר מן המתאים לאותו אדם, נובעת מן עץ כי כמו שעץ הרע מביא את האדם למכשולות על ידי ההתרחקות מיהדות, כך מביא את האדם למכשולות גדולים יותר על ידי ריבוי ההתלהבות שאינו שייך למדרגתו. כמבואר בתורה, כי בעת קבלת התורה הזהיר השם יתברך את בני ישראל, פן יהרסו אל השם. היינו שלא יתקרבו מידי אל השם יתברך יותר מן השייך והמותר להם. וזהו לימוד אמיתי לכל אדם בכל דור, כאשר הוא מתעורר להתלהבות פרומקאית. שלא יפריז כי יכול חלילה להגיע לידי מכשולות גדולים ובגלל שקשה מאוד לדעת את השיעור והעמידה ביהדות עד היכן הגבול לכן תמיד יש לבקש הרבה מהשם נדבך לזכות לדעת ולהבין באמת בלי שום טעות את השיעור ביהדות כל אדם לפי דרגתו ולפי הזמן ולפי המקום בו הוא נמצא י"ח אותו אדם אשר שורים עליו, והוא בצרה חס לשלום צריך להתגבר מאוד, להינצל מן העץ הרע. כי בעת צרה רחמנא ליצלן, יעץ הרע על האדם, כמו שרואים בחוש. כי בעת צרה רחמנא ליצלן, יעץ הרע מתגבר על האדם, ומביאו לכעס ולעצבות, ולהתרעם על ההשגחה. ולפעמים לכפירות רחמנא ליצלן. היינו להתכחשות להשגחה פרטית, שהיא מכל הפגמים. כי עיקר שורש העץ הרע הוא מגבוהות ודינים, וצרות ויסורים נובעים גם כן מגבוהות ודינים, שלכן בעת צרה התגבות העץ הרע גדולה מאוד. לכן כאשר אדם שרוי חס ושלום בצרה, צריך להרבות בתפילה להשם מטבח שהצילו אין מן הצרה, אין מן העץ הרע שמתגבר עליו בעת ההיא כמבואר בסעיף זה. י"ט גם צריך לדעת ולזכור כי מידת העצבות מזיקה מאוד בגשמיות וברוחניות. וכשאדם שרוי בעצבות, העץ הרע מתגבר עליו מאוד. וידי העצבות מגיעים חלילה לפגמים רבים ומכשולות, כמבואר בספרי האדמו"ר זכרונו לברכה. לכן צריך להתגבר תמיד ולהתחזק במידת השמחה, ולשמח עצמו בכל מיני עצות המבוארות בספרי רבנו זכרונו לברכה. היינו, בגשמיות יכול לשמח ולהחיות עצמו. עם ההרחבות והחסדים שהשם יתברך עושה עמו ולא להביט על החסרונות ועל הניסיונות שלו בכדי שלא יפגיע לעצבות חס ושלום. כמו שהאדמו"ר ז"ל מפרש את הפסוק בצר הרחבת לי, היינו להתבונן תמיד בהרחבות שהשם יתברך עושה עמו האדם בעת צרה ואז ינצל בוודאי מן העצבות. וצריך לדעת ולזכור כי החסדים והטובות שהשם יתברך עושה עמו האדם רבים וגדולים מן האיסורים והצרות שעוברים עליו. כמובא בדברי חז"ל, מידה טובה מרובה ממידת פוענות היינו, הטובות של השם ידבר חוסה תמיד עם האדם, רבות וגדולות הן מן האיסורים שעוברים עליו. וברוחניות צריך תמיד לשמח עצמו עם הנקודות טובות ומעט היהדות שמוצא בעצמו. כמובא בליכוד המוהרן, בתורה, זמרה לאלוקי אל בעודי. כי עיקר ההתחזקות ואחיזתו ביהדות הוא רק על ידי מידת השמחה. כמובער בפסוק כי חדבת השם היא מעוזכם. היינו עיקר התחזקות ביהדות הוא על ידי השמחה בהשם מטבח. היינו עם המצוות ומעשים טובים שמעוררים את האדם ליראת השם מקיום התורה. גם צריך לזכור שמבואר בליקוטי הלכות, כי העצה לשמוח בנקודות טובות ולדון עצמו לקו זכות. כמובער בתורה זמרה יש בה מן הכוח של עפר פרה אדומה לטהר טמאים ולטמא טהורים. היינו, לקרב לה' יתברך ולטהר מעוונות טמאים ורחוקים. אבל מאידך טהורים, היינו אלו הנוהגים בקדושה ובתאורה, עלולה העצה זו להחקה מה' יתברך אם ינהגו בה שלא כראוי. על כן צריך להתבונן היטב, שעל ידי העצה של הזמרה להתקרב בכל פעם ליראת ה' ולקיום התורה. ובכל פעם לתת תוספת חשיבות לכל נקודה טובה, ובפרט לחזק כל מעשה טוב. כ. ההתרחקות שקורית לאדם המתעורר ליהדות היא למען התקרבות. היינו, כשאדם מתעורר וחפץ יתקרב אל השם יתברך, היינו, ליראת השם, לקיום התורה, על פי רוב באים עליו דינים ואיסורים, אך מנא ומניות רבות וקשות. ונדמה לו כי לא יוכל לשבור מניות אלו. אדרבא, נראה לו כי השם מטבח מרחיק אותו על ידי המניות. אבל באמת אין הדבר הכך. רק מניות אלו הם לטובתו מהשם מטבח כביכול בעצמו. לבחון אותו עם התקרבות זו ליהדותו האמיתית על כן צריך האדם להתגבר, לעמוד בניסיון ולא להתרחק חס ושלום מהשם יתברך בגלל האיסורים והמניות. בעל יחשוב כי הקדוש ברוך הוא חפץ להרחיקו חס ושלום מן היהדות באמצעות האיסורים והמניות. רק אדרבא, צריך לדעת ולהאמין שכל העובר על האדם הוא מהשם יתבח והוא רק לטובה. והוא כאמור אך לניסיון וכדי שיתגבר, להתקרב אל השם יתבח. כמבואר בליקוטי מורן סימן ס"ו חלק א', שעל ידי מניות וניסיונות מתחזקים ביתר רצון וחשק, אם נחשפים נכ... באמת לאשר מטבח. ובאשר המלחמה במניות ובניסיונות היא קשה מאוד, מחמת זאת צריך לבקש תמיד מן אשר מטבח לנצל מהם, ושלא להתרחק לעולם מן האמת אפילו כשיש חלילה מניות. רק צריך להתחזק תמיד באשר מטבח. כ"א העצה להתחזקות היא הדיבור. היינו, שאפילו כשאדם מתרחק מן היהדות ונפל למקום שנפל, אף על פי כן יתחזק ויתגבר בדרגה התחתונה בה נפל ויתרחק, וידבר דיבורי אמת. היינו, דיבורי תורה ותפילה ודיבורי יראת שמיים. ויסיח לפני השם ידבח בשפתיו ובלשונו כל איסוריו והמניות המתרגשות עליו. ויבקש תשואה ממנו ידבח. גם מדבר דיבורי אמת ביראת שמיים עם מכל שכן עם רבו האמיתי, שדבר זה בוודאי טובה גדולה עבורו להתקרב ליהדות מעומק התרחקותו. כי יש כוח גדול לדיבור, להזכיר לאדם את השם מדבר ואת התכלית האמיתית, כמבואר בפסוק, כי מדי דברי בו זכור אזכרנו עוד. היינו שעל ידי דיבורי האמת זוכרים את האמת ביותר, ועל ידי שהאדם מתאמץ בדיבורי אל השם מדבר, כמבואר למעלה, אזי יהיה מחוזק שאפילו אם נפל במקומות הרחוקים מאוד מן ישוב משם ליראת השם וקיום התורה. רב ב צריך תמיד להתחזק במידת השמחה, כמובן בסעיף יט וצריך לעבוד את השם מטבח, היינו להחזיק עצמו ביראת שמיים וקיום התורה בשמחה. ואם נופלים פעם מן המדרגה היינו כאשר מאבדים את הרגש ואת החשק לעבודת השם כפי שצריך להיות, יש להתחזק עם ההערה שנשארה לו. היינו, הוא ברור שהתנוצץ לו בזמן שהייתה בו התעוררות כראוי, ולא ליפול לשום עצרות חס ושלום ולשום חלישות הדעת, רק להתחזק בשמחה ובהתרוממות המוח תמיד. ר"ג מישהו מעורב בנאומות העולם? וכן מי שמצוי בין יהודים הרחוקים מן היהדות. היינו, כאשר ההשגחה מסבבת לאדם שיצטרך לבוא בין גויים או בין יהודים הרחוקים מן היהדות, כגון מחמת מלאכה או משא ומתן או בשל סיבות אחרות, צריך להיזהר מאוד שלא יינזק ביהדות הן בכלליות הן בפרטיות. וצריך להשגיח מאוד שלא ייפול ללמידותיהם ולמעשיהם הרעים כמבואו בתהילים, ויתערבו בגויים וילמדו מעשיהם. היינו כאשר הם מעורבים בין הגויים, או בין יהודים רחוקים מאוד מיהדות, לומדים ממעשיהם. על כן צריך להשגיח מאוד כמבואר, וצריך להרבות בתפילה לפני השם ידבח להינצל מכל נזק ביהדות על ידי רוע מעליהם. ד. עיקר הגבורה הוא בלב, כי האדם שלבו חזק אינו פוחד משום אדם ומשום דבר. ויכול לפעול גבורות נוראות ולכבוש מלחמות חזקות על ידי חוזק ואומץ ליבו שאינו מתיירם משום דבר ורץ למלחמה החזקה ביותר. וכן וממש בעבודת השם. היינו, כשהאדם החפץ באמת להחזיק עצמו ביראת השם בקיום התורה, אזי מתגבות כנגדו מינויות קשות. הן בגשמיות של פרנסה ובריאות הגוף הן מצד עצמו, הן מבנה ביתו. הן ברוחניות, מתגברות על מיניות של תאווה ומידות רעות, ובפרט כאשר מתגברות עליו כפירות, שהן המניעה הקשה ביותר. כי המניעה הקשה והגדולה שבכולן היא מניעת המוח, כמובער בספרי אדמוזל. אף על פי כן, אם יתחזק בליבו ובדעתו באמונה אמיתית ובעריכת אפיים, כמובער באמת באמונה סעיף ל"ד, בוודאי לא יתבטל מפני שום מניעה ומפני שום מלחמה. וזו צריך לזכור שלכוח ולהתחזקות הנזכרים למעלה אפשר להגיע רק על ידי התקרבות אמיתית לצדיק האמת ומי שיתחזק באמת בכל ליבו כמבואר למעלה יעזור השם יתברך שיוכל להחזיק עצמו תמיד כ"ה כאשר אדם נופל ממדרגתו היינו שמאבד את ההרגש והחיות שחש עד הנה בתורה ובתפילה וכן במעשים טובים אחרים, ידע שהכל בא מן השמיים לניסיון. אם מחזיק עצמו ביהדות באמת, וכן בכדי שיתעורר ביותר להתקרב אל השם נדבך. והעצה היא שיתחיל מחדש להתחזק בעבודת השם נדבך. היינו בירת השם וקיום התורה. וצריך להתחזק בחשק ורצון חדש כאילו לא התחיל מעולם בשום עבודת השם כי זה כלל גדול בעבודת השם נדבך שמי שחפץ באמת להחזיק עצמו ביהדות צריך להתחזק כל יום מחדש ולא להתבטל מפני שום מניעה וצריך לזכור שנשאר לו לעדה מכל ההגיות והטרחות שיגע וטרח בכל חייו עלי אדמות רק מה שיתחזק בכל יום ביראת השם בקיום התורה כ"ו כאשר אדם מתחיל להתבונן בעצמו ורואה עד כמה הוא רחוק מן הטוב היינו, מיראת השם בקיום התורה ורואה עד כמה מלא הוא בעוונות יש חשש שיכול על ידי זה ליפול ולהתרחק כליל מיהדות עד שלא יוכל חלילה אפילו להתפלל. על כן חייבו לזכור שאסור ליפול ולהתרחק מן האמת, רק מחויב לחפש בעצמו משהו טוב, משמע נקודות טובות. כי בכל אדם נמצאות כמה נקודות טובות. כי הלא איך ייתכן שלא קיים מעולם מצווה אחת, או איזו עובדה טובה. ואפילו אם רואים כי אותה מצווה ומעשה טוב מלאים בפסולת. היינו בפניות, גאות וכדומה. בכל זאת צריך לדעת כי איזה רצון מצו... טוב מצוי במצווה זו או מעשה טוב זה שעשה. וכן צריך לחפש בעצמו עוד נקודות טובות. ואף שרואה כי גם נקודות טובות אלו שמצא בעצמו, גם הן מעורבות בפסולת ובפניות. צריך לדעת ולהאמין שמשהו טוב באמת מצויים בכל מצווה ומצווה ובכל נקודה טובה שמוצא בעצמו. כי הידן שיחפש וימצא בעצמו נקודות טובות ומעשים טובים ויתחזק על ידי זה ביהדות, הרי שבאמת יצא על ידי זה מקו חוב לכף זכות. האם יש יתעורר על ידי כך לתשובה אמיתית ויתחזק בחשק וברצון לעשות בכל פעם יותר מעשים טובים ומצוות. כי כאשר טובה אחת, נקודה טובה אחת ועובדה טובה אחת תהיינה אצלו חשובות, בוודאי ישתדל להרבות בהם. ועל ידי זה יוכל תמיד להכריע את עצמו ולהתחזק ולשמוח, אפילו כשהוא מרגיש שאין לו מקורב בשלמות להשם מטבח. ויוכל להתפלל, להודות ולהלל להשם מטבח על חסדיו וטובותיו, שירגיש שעושה עמו אין בו גשמיות ואין ברוחניות. צריך להיזהר מאוד ללך בדרך זה, כבר בסעיף הקודם כי זה כלל ויסוד גדול לאדם, החפץ להתקרב להשם מטבח כדי שלא יאבד את עולמו לגמרי, היינו שלא יתרחק לגמרי מיהדות והעיקר שיתרחק מעצבות וממראה שחורה בכל יכולתו אין על ידי שיכיר בחסדי השם מטבח שעושה עמו בגשמיות בבריאות הגוף ופרנסה, הן ברוחניות בזה שמוצא בעצמו מעט נקודות טובות, כמבואה למעלה. שמעט נקודות טובות מצויים בוודאי אצל כל אדם ואדם. כי אנשים רבים רחוקים מאשי מטבח בעיקר מחמת מראה שחורה ועצבות, בשל הגשמיות או בשל רוחניות, ומחמת זאת נופלים הם בדעתם ומתרחקים מאוד מאשי מטבח. ומחמת שמרגישים את רחוקם הגדול מהשם נדבך ומרגישים כי מלאים הם במעשים רעים ומידות רעות ואינם יודעים איך להתחזק מחמת זאת נופלים הם בדעתם ומתייאשים לגמרי ואינם מתפללים בתוארות ובחשק הראוי ואינם עובדים את השם נדבך אפילו בדברים שמסוגלים לעבוד ולעשות לכן יש להיזהר שלא לשקוע בשום עצבות ובשום רעש שחורה חס ושלום ובפרט שלא להיכנס חלילה לייאוש. כי אנשים רבים עבדו על ידי עצבות וייאוש. כייאוש, היינו התרחקות כליל מיהדות גרועה מכל החטאים והעוונות. לכן צריך להתחזק ללכת בדרך הזו. היינו להחיות עצמו ולהתחזק תמיד בנקודות טובות, ברוכניות ובגשמיות, בחסדים ובטובות שהשם נדבך עושה עמו אפילו בצר כי המתבונן באמת רואה וחש שהשם יתברך עושה עם האדם חסדים רבים, אפילו בצהלו. ובפרט כאשר האדם נושל לגמרי מצרה, בוודאי צריך להכיר בטובות ובחסדי השם. וצריך לזכור ולהאמין שהכל מהשם יתברך בהשגחה פרטית, לא בדרך הטבע חלילה. ולהתחזק באמונה, בשמחה ובביטחון תמיד בהשם יתברך. ועל ידי זה יחזור בוודאי באמת אל השם יתברך. יש נשמות, היינו אנשים שנפלו והתרחקו מיהדות, וצריך להחיותם ולעוררם בדברי התחזקות והתעוררות ובדיבורי אמונה אווירת שמיים, שרק הם יכולים להחיות ולעורר את הנשמות שנפלו והאנשים שהתרחקו. והידי שמתגברים ומתחזקים לשבור אורי ניוף זוכים למוח זך ומאיר. והידי זה מתהווים אצל האנשים דיבורים כשרים להחיות נפולים ומורחקים. כי הדיבורים נובעים מן המוח, כמובן בפסוק מפיו דעת ותבונה. היינו הדיבורים היוצאים מן הפה הם הדעת והתבונה של האדם, היינו מהות המוח. וכשהמוח מאיר וזך, על שבירת אורי ניוף זוכים לדיבורים טובים ומחיים, ואפשר להחיות את הנפולים ואת הרחוקים ולקרבם להשם מטבח. כ"ט אסור לאדם להתייאש. היינו, אדם שהתרחק מיהדות, אסור לו להתרפות ולנהוג חס ושלום מפקר לגמרי. ואפילו כשנפל המקום תחתון מאוד, אפילו בשעות תחתיות ממש, היינו שנפל לעוונות רבים ופגמים ומעשים רעים, אף על פי כן אסור להתייאש מהשם נדבך בשום אופן שבעולם, היינו להתרפות לגמרי חס ושלום. רק צריך לדעת שגם עם המדרגה התחתונה ביותר אפשר להתקרב אל השם נדבך, כי כבודו נדבך מלא עולם. והיכן שהאדם מצוי, צריך לזכור כי השם נדבך קרוב אליו ורואה כל מעשיו ומידותיו. על כן צריך להתיירא מאוד מהשם נדבך בכל מקום ומצאו וצריך להיזהר מאוד מלעבור על רצונו. וצדיק האמת מוכתב בשם צדיק רק כאשר בכוחו להחיות, לחזק ולעורר את הנפולים והרחוקים ולגלות להם, היינו להכניס בהם אמונה ודעת אמיתית שיאמינו וירגישו שהשם נדבך קרוב אליהם במקום בו הם נמצאים כי כבודו יתברך מלא עולם כמבואה למעלה. וכן צריך צדיק האמת להר... לד... לדעת להראות ולתת להבין לאנשים שהם במדרגה גבוהה, היינו לומדים חכמים וחסידים שאינם יודעים כלל מגבואת השם יתברך ובניין זה, היינו להוכיח לגדולים ולומדים שאינם יודעים מאומה, ומצד שני להכניס לרחוקים ונפולים אמונה ודעת. ולעוררם ולערימם משפלותם. בעניין זה מצויה חוכמה רבה ושכל אמיתי, שאי אפשר לפרשם כלל. ל. כאדם נופל ממדרגתו, היינו שמאבד את הרגש ואת החיות שהרגיש בעבודת ה' בכלליות ובפרטיות. ולפעמים נפילתו וירידתו גדולים מאוד. היינו שנופל מאוד ומתרחק מאוד מיהדות וממעשים טובים בכלליות ובפרטיות. כי מצויים אנשים הנופלים למקומות מעושים ומגונים מאוד, המכונים מקומות המטונפים והמלוכלכים. ויש הנופלים לספקות באמונה אחמדי צאן, למחשבות רעות ובלתי נקיות ובלבולים רבים. ולבו של האדם סחרחר עליו. כי הקליפות, היינו הדעות הרעות והמחשבות הרעות, הן של תאוות, הן מחמת חסרונות וניסיונות, ומחמת כפירות וספקות באמונה, כל אנו מסבבים ומעקמים את ליבו של האדם בעקמומיות רבה ובבלבולים רבים. ואף על פי שבמקומות מגונים כאלה אי אפשר למצוא את השם יתברך, אף על פי כן צריך לדעת ולזכור. שבאמת לאמיתה אפשר גם בנפילות וירידות כאלה למצוא עצה ותקנה לשוב אל השם ידברך עם מקושרים באמת לצדיק האמת כי ההתקשרות לצדיק האמת מעוררת את האדם אפילו בירידה ובנפילה הגדולה ביותר שישוב אל השם ידברך כמובן בדברי האדמו"ר זיכרונו לברכה טעמה כי טוב שכרה לא יכבה בלילה נראה וכמובן ממוענת ז"ל שאמר קודם הסתלקותו הקדושה כי אפילו בעל העבירה הגדול ביותר חס ושלום אם רק יחזיק עצמו ברבנו זכרונו לברכה בוודאי ישוב בתשובה ויהיה לו תיקון כך אמר בלשונו הקדוש וזאת העצה לאדם שנפל למקומות המטונפים והמלוכלכים שיחפש את השם מטבח היינו שינער עצמו בכל כוחותיו מעומק הנפילות והירידות מכל ההתרחקויות ויפנה ליראת השם ולקיום התורה ויצעק איה מקום כבודו כמובן בליקודם מוהרן חלק ב' סימן מלבית היינו שארבה בתפילה ותחנונים להשם יתברך על התרחקותו הנוראה מן האמת וצריך לדעת ולזכור כי העסק בתפילה ובתחנונים ובפרט הזעקה איה מקום כבודו בכל אדם לפי מדרגתו אסור שיהיה ברבים ובפרהסיה רק במקומות שאין מצויים שם אנשים, בכדי שלא יהיה בלבול הדעת, ובפרט חילול השם חס ושלום עקב צעקתו. וצריך להיזהר בזה מאוד, בכדי שלא יצא מכך שום קלקול ושום מכשול בכמה פרטים. גם צריך לדעת שההנחות והגניחות על ההתרחקות אין בכלל הזעקה, איה מקום כבודו. ומה שאדם חש בעצמו יותר, שרחוק מהשם נדבך. היינו עם יראת השם וקיום התורה, צריך הוא יותר לצער עצמו על זה ולזרוק איה מקום כבודו. היינו, שצריך להרבות בגניחות ואנחות על התרחקותו. על ידי זה שמשתוקק באמת להשם מטבח. היינו, על ידי זה שמצטער על התרחקותו ומתחזק ביראת השם מקיום התורה בכל כוחו ובכל יכולתו. בכל המקומות שנפל בהם להתרחק מהשם מטבח. הילד הזה בוודאי יתקרב אליו בהתקרבות גדולה. וזהו עיקר התשובה של כל אדם, שיחפש תמיד את השם ידבח. היינו שיעקור עצמו ליראת השם מכל המקומות הנמוכים שנפל לתוכם, ומכל ההתרחקויות יטה עצמו ויפנה ליהדות בכל כוחותיו. ועל ידי עצה זו בוודאי, בוודאי תהפכו כל הירידות לעליות. היינו שיתקרב בוודאי אל השם ידבח. כלומר, ליראת השם מקיום התורה בהתקרבות גדולה. למד א' צריך להיות עקשן גדול בעבודת השם היינו צריך להתחזק ביהדות ולא להיבטל מפני שום מניעה כמו שעקשן לא מרפה עצמו כאשר בחפצו להשיג דבר מה וצריך להבין היטב איך להתחזק ביהדות ולא להיבטל מפני שום מניעה כי על כל אדם שחפץ להחזיק עצמו בגירת השם בפשיטות היינו לא לעבור על שום מצווה, ולא לעשות שום עבירה, אפילו האדם הקטן והגרוע ביותר, אם חפץ להחזיק עצמו ביראת ה' ובקיום התורה, חייב לעבור עליו עליות וירידות רבות. היינו, כמה פעמים הוא נופל מן ההתעוררות ומרגשי היהדות, וכמה פעמים הוא מתחזק ומתחדש בהתעוררות לעבודת ה' נדבך, כל אחד לפי מדרגתו. ועוברים עליו הרבה ניסיונות ומניות ברוחניות ובגשמיות וצריך לדעת שלפעמים משליכים את האדם מעבודת השם מן השמיים היינו השם נדבך מסבב לאדם שיאבד את הרגש והחיות ביהדות בכדי שיתעורר מחדש ויתחזק בחיות ובתורות חדשה ליראת השם וקיום התורה לכן צריך להתחזק התחזקות גדולה ביהדות ולא להיבטל מפני שום מניעה הן מניעות מתאוות העץ והרע, הן מניעות מבני אדם. הן מניעות מדברים אחרים המתרגשים לבוא. על כל אלה צריך להתגבר כארי בדרך עקשנות כמובעה. וצריך לזכור היטב את מידת ההתחזקות כמובעה בסעיף זה. כי מידה זו נחוצה תמיד וכל זמן. <coughs> ל"ב גם צריך לדעת ולזכור. שכמה מיני נפילות, ירידות, בלבולים, ניסיונות ומניעות צריך לעבור ולסבול לפני הכניסה לשערי הקדושה. היינו ההתחזקות ביראת השם וקיום התורה כראוי. וכל הצדיקים ויראים אמיתיים עברו מניות רבות ונצרכו לסבול ניסיונות טרם התחזקו באמת כראוי. למד ג' כשאדם רחוק מאוד מאשר מטבח ונדמה לו שחוטא ופוגם מאוד כל שעה צריך הוא לדעת ולהתבונן ולומר לעצמו אדם מגושם כמוני שיש לו עץ הערה חזק כל כך שבעטיו הוא נופל כל שעה לפגמים ולעוונות כאשר הוא מתחזק בכל יכולתו ועוקר עצמו מן העץ הערה אפילו בדבר מועט ומרחיק עצמו מגסותו על השם מטבח. היינו, ליראת השם מקיום התורה, אזי דבר זה חשוב ויקר מאוד אצלו, כמבואר בסעיף ל"ז. וצריך לדעת ולזכור, שמי שעומד בניסיון בעולם הזה אפילו במידה קטנה, עובר ומתקדם על ידי זה אלפי אלפים פרסאות בעולמות העליונים. ל"ד. העיקר הוא להתחזק בשמחה, ובפרט להתרחק מכל מיני עצבות, כי עצבות מזיקה מאוד רחמנא ליצלן. לכן צריך להשתדל בכל מיני עצות להרחיק ולגרש את העצבות ואת המראה השחורה. בגשמיות אפשר להינצל מן העצבות ומן הדאגות, על ידי שאין מסתכלים בחיסרון, אין במאכל ובמשקה, אין במלבושים. רק מביטים על ההרחבות ועל החסדים והטובות שהשם ידבר חוסם עם כפירושו של האדמו"ר על הפסוק בצע הרחבת לי. וברוחניות יש תמיד להתחזק ולשמוח עם מעט יראת שמיים ונקודות טובות שמוצא בעצמו. כמאמר האדמו"ר ז"ל בליקוטי מוהר"ן על התורה זמרה לאלוקי אל בעודי. ואם עץ הארם מעלים ומכסה מן האדם את הטוב שבו, ונדמה לו שאין בו שום נקודות טובות, אזי חייבו להתחזק ולשמוח בזה שלא, שלא נברא גוי כי המעלה שלא עשני גוי אין יכול יהיה צערה לבלבל בשום אופן כי מעלה זו נתונה מהקדוש ברוך הוא בעצמו על כן צריך לשמוח מאוד במהלה חשובה זו ולפעמים אי אפשר להתחזק בשמחה כי אם על ידי ענייני צחוק ושחוק כמבואר בערך שמחה למדי, גם צריך לדעת כי על אדם לעבור בזה עולם על גשר צר מאוד. היינו שצריכים לסבול בעולם הזה ניסיונות גדולים, סכנות ומניעות ומיני בלבולים מכמה עניינים. אך צריך לזכור שלא לפחד כלל, רק צריך להתחזק בהשם נדבך, באמונה ובביטחון באמת תמיד, ואז בוודאי נצל מכל מיני איסורים כפי שמבואר בליקוטי הלכות. למדבב. לפי גדולת השם נדבך, שרואה כל תנועה מתנועותיו של אדם, צריך היה אדם להיענש חס ושלום אפילו על התנועה הרעה הקטנה ביותר. ואפילו בשביל הסתכלות אחת לא טובה, צריך היה אדם להיענש חס ושלום. רק השם נדבך מלא רחמים וחפץ בקיום העולם. ומחמת זאת אין מביט בקלקולי אנשים ודן אותם לכף זכות וחפץ בתשובתם ולא בעונשם. אבל כאשר אדם אינו מתבונן כלל בדבר התרחקותו מהשם נדבך, ותמיד נוהג הוא בהפקרות במידותיו ומעשיו הרעים, בלי שום חרטה ובושה לפניו יתברך, יכול על ידי זה ליפול חס ושלום לצרות ואיסורים. על כן צריך האדם לדעת ולזכור שצריך תמיד להתחזק ביהדות ולפתוח בהשם נדבך שלא יעזבנו לעולם. כי רחמי השם נדבך ורובים מאוד והוא חפץ תמיד להחם על האדם בכל מצב שהוא. רק האדם צריך בוודאי להתחזק בהתקרבותו אל השם יתברך, ולהתחזק שלא להתרחק ממנו מחמת שום ניסי... ניסיון ומניעה שעוברים עליו. וכשהתגבר, אזי בוודאי יעזרו השם יתברך להשיג חפצו. כמובן בדברי חז"ל, הבא להתאם מסעים אותו. היינו, שמי שמתגבר ביראת השם, השם יתברך יעזרו להשלים חפצו. וצריך לזכור שגדולתו של הקדוש ברוך הוא, היינו חסדו ורחמיו, שהם עיקר גדולתו שלא יתברך, הם לאין שיעור. ועל ידי רחמי השמיים יכול הכל להתהפך לטובה, והעבירות הגדולות ביותר מתהפכות לזכויות. ואם מתחרטים באמת על הרע שעשו עד הנה, ומעתם מתחזקים שלא לעשות שום רע, רק מתגברים ביראת השם מקיום התורה באמת בכל היכולת. על ידי זה בוודאי יהפך השם נטבח בהחמיו הרבים כל מיני קלקולים לתיקונים גדולים. ל"ז <coughs> גם צריך לדעת ולזכור שמעלה גדולה היא מה שיש לאדם יצר רע כי יכול לעובדו יתברך דווקא ביצר זה בזה שיכול להתגבר עליו ולמשוך תאוות היצר רע לעבודת השם היינו, כאשר היצר מתגבר על האדם בחמימות לתאוות ומידות רעות, והאדם מתגבר ומכניע את חמימות היצר, החפצה להביאו לתאוות ומידות רעות, ואדרבה, על ידי החמימות הזו מתעורר ולעסוק במצוות ומעשים טובים ביותר רצון וביתר חשק, הרי זה עיקר עבודת השם. ואילו לא היה לאדם יצר כלל, הרי שלא הייתה לעבודתו שום חשיבות. ומחמת זאת נותן השם מטבח לעץ הרעש יתגבר על אנשים ובעיקר על אנשים שחפצים באמת להתקרב אליו ואף על פי שעל ידי ההתגברות שהעץ הרעש מתגבר על האדם מביא אותו לעוונות רבים ופגמים אף על פי כן כדאי הדבר אצל השם מטבח בשל מעט היהדות שאדם יחטוף ויוציא במלחמתו ובהתגברותו על יצרו עם המניעות והניסיונות שאינם מניחים לו להחזיק עצמו ביהדות. כי מעט היראת השם וקיום התורה, שאדם חוטף שלל ממלחמת היצר, היינו כשהיצר מתגבר על אדם בתאוות, מניעות וניסיונות, ואדם אינו בטל ומתגבר ביראת השם וקיום התורה בכל יכולתו, אזי דבר זה חשוב ויקר לפניו יתברך יותר מהעבודה שהיה עובד אותו אלף שנים בלי יצרה. כי כל העולמות נבראו אך למען האדם וחשיבותו של האדם היא רק בגלל היצר החזק השוכן בקרבו המתגבר עליו להרחיקו מיראת השם בקיום התורה והוא מתגבר להכניע את התגברות היצר ומחזיק עצמו מיראת השם בכל יכולתו הרי זה כאמור חשוב ויקר מאוד אצל השם מטבח וכאשר האדם מתגבר כראוי השם מטבח יעזרו להכניע את יצרו ולהנצל ממנו בשלמות. כמבואר בתהילים, השם לא יעזבנו בידו. היינו, שאם האדם מתגבר כראוי כנגד היצר, בוודאי השם יתברך לא יעזבנו ויצילנו ממנו בשלמות. ל"ח. היצר מתגבר על האדם ומעוררו ומפתהו לתאוות, חטאים ועוונות. ואפילו שהאדם אינו שומע לו ופונה מאמו, אין את שערה בתל, ומתגבר עליו כמה פעמים. רק אם האדם חזק בדעתו, ומתגבר בעקשנות כנגדו, ואין לו שומע לו כלל, אזי פונה ומסתלק ממנו. וכן ובתפילה במחשבות זרות המבלבלות את האדם, שהן באות למוח פעמים רבות בכדי לבלבלו. על כן צריך האדם להיות חזק מאוד כדי לא להתבונן בהם. רק יתחזק בכל יכולתו להקשיב למילות התפילה. וכן בשעת הלימוד צריך להכניס את המוח ואת המחשבה בלימוד וכן בעת משא ומתן צריך להכניס את המוח והמחשבות במשא ומתן ובמלאכה בכדי שלא ייכנסו למוח מחשבות זרות כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לשכון במוח כמבואר בספרי אדמו"ר דל בכמה מקומות וכשיקיים לשמור את המוח כמבואר בסעיף זה בוודאי ינצל בעזרת השם מכל מיני מחשבות זרות למתת. כשאדם נכנס לקדושה גבוהה, היינו, כשמתקרב לצדיק האמת שהיא הקדושה הגבוהה ביותר, כמבלדי ההתקרבות אל הצדיק, אי אפשר להגיע לשום קדושה באמת, כי אפילו האדם שיש בו משהו קדושה, היינו משהו יראת שמיים בקיום התורה, אם אינו מקורב באמת לצדיק האמת, יש לזה קיום אצלו כל עוד שאין לו מניעות גדולות או איזה ניסיון. אבל כאשר מתעוררות נגדו מניות הניסיונות, מתרחק הוא השם בקיום התורה, כפי אשר רואים. אבל על ידי התקרבות אמיתית לצדיק האמת, מתחזקים בכוח שלא להתרחק מן האמת בשום אופן. ולכן ההתקרבות לצדיק האמת היא הקדושה והגבוהה ביותר. ודווקא כאשר האדם מתקרב אל הצדיק, יש וקורה לו מקרה בלתי טהור, חס ושלום. אזי לא ייפול האדם על ידי זה בדעתו. היינו שלא יתרחק על ידי זה מירת ה' מצדיק האמת, כי לפעמים הוא סימן שנתקרב אל הקדושה, ולפעמים זו טובה גדולה עבורו. מ. מבואר בכל ספרי האמת, ובפרט בספרי אדמוזל, שאין ייאוש בעולם כלל. היינו, כשאדם ראו מרגיש שהתרחק מאוד מה' מטבח, אל יחשוב שהוא אבוד כבר, חס ושלום, ולא יוכל לשוב ליראת השם כראוי. רק ידע שעצם דבר זה שמרגיש את התרחקותו הוא מעלה גדולה מאוד בנקודה טובה ויקרה, וצריך להחיות עצמו בזה, כי אפשר חלילה להתרחק כל כך עד שלא מרגישים עוד את ההתרחקות, כמבואה בליקודי מוהר"ן סימן מ"ו חלק א', שיש הסתרה שבתוך ההסתרה. היינו שאפשר חלילה להתרחק כל כך עד שלא מרגישים עוד את ההתרחקות, רק שנדמה לו כי כל העוולות שלו אינן עוולות כלל. על כן, כאשר אדם מרגיש שהוא רחוק, אף על פי שכן ובאמת, היינו שרחוק הוא מאוד מיראת השם וקיום התורה. מכל מקום, חשובה מאוד אצל השם מטבח ההרגשה שהוא מרגיש שהוא מרוחק, וברגש זה עליו להחיות את עצמו. כי רגש זה מעורר את האדם לשוב בליראת השם כראוי. על כן צריך האדם לחשוב ולהתבונן כמה רחוק הוא מיראת השם כראוי, ולשמוח מאוד ולהחיות עצמו בכמה נקודות טובות שמוצא בעצמו. ולכן צריך להתחזק ביראת השם וקיום התורה בכל כוחו, ולבטוח בהשם ולהאמין, כי כאשר יתחזק באמת, השם מטבח בוודאי יעזרו ויזכה ליראת השם כראוי, שהיא עיקר יהדות. ומעלף, אפילו אנשים פשוטים ואפילו רשעים ואפילו אומות העולם להבדיל מקבלים חיות מן התורה. לכן גם איש פשוט שאינו יודע ללמוד או שנמצא במקום שיש לו מיני מניעות קשות שמחמת זאת אינו יכול ללמוד אף על פי כן עליו לדעת שגם שם הוא מקבל חיות מן התורה. לכן יש לו לזכור שאפילו אינו יכול ללמוד ממש הוא מחויב גם אז להחזיק עצמו ולהתחזק ביראת השם במה שיכול. וצריך לשמור מאוד מעשיו ומידותיו שלא לעשות חלילה דבר כנגד התורה ביראת השם. כי גם מי שאין לו יודע ללמוד חייב להתחזק ביראת השם ולקיים כל הידוע לו ולהתרחק מדברים אסורים. כי הכל מקבלים חיות מן התורה הנעלמת על ידי הצדיק הגדול האמיתי שנוהג לפעמים בתמימות ובפשיטות, כמובן בליקותי מורן חלק ב' ע"ח. על כן צריך כל אדם לשמור עצמו מאוד, שלא יעשה מאומה חס ושלום כנגד התורה. ואם אינו יודע איך לנהוג, מחמת שאינו יודע ללמוד, חייב הוא לשאול אצל אנשים היודעים היו ללמוד, והם יראה השם באמת. מ"ב אפילו מי שנפל חס ושלום מאוד, ומונח בשאול תחתיות חס ושלום. הן מחמת יצרו הרע מתגבר עליו ומביאו למעשים רעים ומידות רעות. הן מחמת שנפל והתערב בין אנשים הרחוקים מאוד מיראת השם וקיום התורה. ומחמת זו נפל למעשים רעים ומידות רעות, כמבואה בתהילים, והתערבו בגויים וילמדו מעשיהם. היינו, כשמתערבים בין גויים ובן ישראל להבדיל, הרחוקים מיראת השם, ומרשיעים במעשיהם ובמידותיהם, ודבר זה גורם ללמוד ממעשיהם ומתרחקים מאוד. אף על פי כן צריך לדעת שאין הכל אבוד ואין הכרח להישאר בהתרחקות. אלא יש תקנה ועצה אמיתית לשוב אל השם מטבח ולזכות לקיום התורה גם בהתרחקות הגדולה. והעצה היא התקרבות אמיתית לצדיק הגדול האמיתי. כי גם בהיותו רחוק מהשם מטבח במקום המרוחק ואשר מתקרב באמת לצדיק האמת ומקיים את סוטיו, בוודאי יתעורר בהתעוררות גדולה ליראת השם מקיום התורה. כי על ידי ההתקרבות האמיתית לצדיק האמת, יכול כל אדם לקבל חיות מן הקדושה, אפילו שנתרחק כמו שנתרחק. על כן יש לדעת ולזכור שאין ייאוש בעולם כלל. וכן אמר האדמו"ר מוהרנזל לכן יש לזכור שאפילו הוא נופל למקום שנופל, היינו, אפילו שנתרחק חס ושלום מהשם ידבח בהתרחקות הגדולה ביותר, אזי אם יחזיק עצמו באמת בהתקרבות לצדיק כאמת ויתחזק ביראת השם בכל כוחו, בוודאי יש לו תקווה גדולה לחזור אל השם ידבח כראוי. והעיקר לקיים מבטן שאול שיבעתי, היינו מכל התרחקות ומכל מיני נפילות וירידות, חס ושלום, יש לזעוק ולבקש רחמים מהשם ידבח, להינצל מן העץ הערה ולהתקרב לירת השם מקיום התורה, ולא להתרפות מצעקה ותפילה בשום פעם. אך הכל יהיה בסתר ובצנעה מחמת כמה טעמים, וכמובן בבסוק, והצנע הלכת עם אלוקיך. ותמיד לבקש ישועה ורחמים מהשם ידבח. והעדה זה יעזור השם נדבך בוודאי לשוב ליראת השם ולקיום התורה כראוי. <coughs> מ"ג אפילו בשאול תחתיות, היינו אפילו מי שהתרחק מאוד מהשם נדבך, ונפל למעשים רעים רבים ומידות רעות. צריך לזכור ולדעת שאפשר גם שם להיות קרוב אל השם נדבך. ואפשר גם משם לשוב אליו. כי השם יטבח מלוא כל הארץ כבודו. ועוד נבואר בפסוק, הלא את השמיים ואת הארץ אני מלא. ממדלת. אם אתה מאמין כי במעשים רעים אפשר לקלקל, אזי תאמין במעשים טובים אפשר לתקן. כך אמר האדמור מוהרנזל על כן חייבים להתחזק בכל היכולת לבקש תמיד רחמים מהשם נדבך, להינצל מן העץ הערה ולהתקרב ליראת השם כראוי, כמבואה בסעיף מב בגשונו הקדוש של רבנו ז"ל, שהעיקר הוא מבטן שעוד שיבעתי. ומי שיקיים זאת בוודאי יבשע ברוחניות ובגשמיות.